Do čela, napsal Luboš Zimňok. Čtvrtým kolem pokračoval evropský klubový pohár v rakouském Majhofenu. Sedmikolový turnaj se tak přelomil do své druhé poloviny. Vezmu to odzadu. Mladíci z B až až místek po výhře ve třetím kole opět nakoukli mezi lidi. Opravdu je nakoukli, protože nizozemský tým LSG Leiden 1 je poslal pěkně zpátky, skoro ke dnu tabulky. Partie z tohoto zápasu nebyly nikde online, nebo jsem je možná nikde nedokázal najít, takže pojďme vařit z vody. Na první šachovnici vyhrál Richard Stalmach, remízu přidal ještě Petr Gnojek a zbytek už jsou jen samé nuly. Z výsledku to vypadá, že nizozemci byli na cíli až Frídek místek. O několik stolů výš hrál druhý český celek, moravská Slávia Brno. Jejich soupeřem byl belgický tým KBSK Brugge. Upřímně neznám ani jednoho hráče ze soupisky Brook, ale to neznamená, že by to byli nějací čučkaři, jen je prostě neznám. Morenda Brno sehrála velmi dobrý zápas. Vyhrála a s trochou štěstí to mohlo být i s nulou. Na první šachovnici měl Heberla pěšce více, ale těžko říct, zdá jeho pozice byla až tak dobrá, jak ji vidí Stockfish plus 2,2 pro černého. Podle mě byla určitě lepší, ale netroufal bych si tvrdit, že byl černý, heberla, vyhraný. Na druhé šachovnici stál brněnský Martin Neugebauer lépe od samého začátku partie a když si soupeř v časové tísni ještě zazděl svého krále, nebylo co řešit. Zasloužený bod si připsalo Brno na třetí desce, kde Tomáš Polák přehrál černými svého soupeře. Také tady se hrubě chybovalo. Po 20 C3 přišla ze strany Černého sice jednoduchá, ale hezká kombinace, po níž přišel Bílý o materiál i partii. Další bod přidal Jakub Kůsa, jehož soupeř se v jedné chvíli zbláznil a místo toho, aby hrál rovnou pozici, zkusil hrát na zisk výhody. I tady rychle rozhodla malá kombinace Bílého. K. Jakub Roubalík dostal hezký dáreček v podobě celého bodu. Soupeřova nenápadná chyba 30 C3, Umožnila Černému nejen získat pěšce, ale i zaměřit se figurami z dámského křídla na křídlo královské, kde nakonec svou snahu korunoval Černý matem. Dáže na šesté šachovnici neviděl, nebo nespočítal, jáchym Němec celkem lehkou kombinaci, 42 věž g 7 se šach. Výsledné skóre mohlo být ještě vyšší. Na nový bor čekal norský oferspel v čele s Magnusem Kalsenem. Kelséne znovu ukázal svou velkou sílu a nedal Harry Krišnovi žádnou šanci. Na druhé desce přehrál Vidit Taryho. Hanzen nic nezískal s novoborským bojtaškem a v celku pohodové remízi jsme viděli v partiích Navara, Christian Zeén a Urkedal Grandelius. Důležitý bod na konto Nového boru přidal Markus Rager, jehož soupeř začal zobat bílé pěšce, ale zapomněl přitom na bezpečnost svého monarchy. Není divu, že partie skončila matem. Nový bor je po tomto vítězství v čele turnaje a má dobře našlápnuto k zisku medaile. Ale nic není rozhodnuto. V pátém kole čeká nový bor tým se startovním číslem 1, rumunský CSU a se Superbet, který má opravdu hvězdnou sestavu v čele s Anandem, raportem, Deakem a Gukešem. To bude zajímavý zápas a jsem zvědavý na Ananda, který v poslední době podává vynikající výkony.